До краю світу. Уранці їхнього дев'ятого дня в горах Логін побачив море. Випхався на вершину чергової неприступної болю скелі та побачив його. Стежка різко спускалася на пласку низовину, а за нею виднілася блискуча лінія на обрії. Він із кожним подихом мало не відчував у повітрі його запах різкий і солоний. Якби воно не нагадувало йому так сильно продомівку, він би всміхнувся. Море. Прошепотів він. «Океан?» – сказав Баяс. «Ми перетнули західний континент від берега до берега», – промовив Лонгфут, усміхаючись на весь рот. «Тепер ми недалеко». До обіду вони підійшли ще ближче. Стежка розширилася до багнистої доріжки між полями, що були розітнуті побитими огорожами. Здебільшого то були бурі квадратики зораної землі та деякі зеленіли свіжою травою чи порослими овочами а на деяких маєла якась висока сіра зимова культура, явно позбавлена смаку. Логін ніколи не розумівся на землеробстві, та було цілком очевидно, що цю землю хтось обробляв до того ж недавно. «Що за люди живуть у цій глушині?» – пробурмотів Лютар, із підозрою позираючи на погано доглянуті поля. «Нащадки першопрохідців давнини? Коли імперія розвалилася, вони залишилися тут самі. На самоті вони в певному розумінні процвітали». «Чуєте?» – прошепотіла Фера, примруживши очі та вже висмикуючи з сагайдака стрілу. Логін підняв голову та прислухався. Якесь гупання, що йшло луною звіддаля, а тоді тонкий голос на вітрі. Він поклав руку на руків'я меча і пригнувся. Підкрався до буйної ділянки живоплоту та зазирнув за нього, а поряд те саме зробила Фера. Посеред зуроного поля боролися з пеньком двоє чоловіків. Один рубав його сокирою, а другий стежив за цим у перші руки в боки. Логін стурбовано ковтнув. Ці двоє не здавалися дуже загрозливими, та зовнішність буває оманливою. Вони вже давно не зустрічали живих істот, які б не намагалися їх убити. «Спокійно», – пробурмотів Баяс, – «ніякої небезпеки тут немає». Феро недоброзвичливо поглянуло на нього. «Ти нам це вже казав». «Нікого не вбивайте, поки я вам не скажу». Процедив мах, а тоді гукнув невідомою Логінові мовою і помахав рукою над головою у вітальному жесті. Двоє чоловіків різко розвернулися і витріщилися з роззявленими ротами. я згукнув знову. Землероби перезернулися, а тоді поклали свій ремонент і не підійшли. Зупинилися вони за кілька кроків. Ці двоє видалися потворними навіть Логінові. Незенькі, присадкуваті, з грубими рисами облич, убрані в безбарвний робочий одяг, перелатаний і заплямований. Вони нервово дивилися на шістьох незнайомців і особливо на їхню зброю, так, наче ще ніколи не бачили таких людей чи таких речей. Баяз тепло заговорив до них, усміхаючись, махаючи руками та показуючи на океан. Один кивнув, відповів, знизав плечима і показав на стежку. Вийшов крізь дірку в огорожі з поля на дорогу, чи принаймні з м'якої землі на тверду землю. Він жестом попросив їх іти слідом, тим часом як його товариш із підозрою стежив за цим із протилежного боку кущів. Він приведе нас до Конейл, сказав Баяс. До кого? пробурчав логін, але Мак не відповів. Він уже крокував за землеробом на захід. У важких сутінках під похмурим небом вони сунули порожнім містечком слідом за своїм безрадісним провідником. Неймовірно обділений природою хлопака, подумалося Джезалові але його досвід показував, що селяни рідко бувають гарними з себе, а він гадав, що вони приблизно однакові в усьому світі. Вулиці були запорошені і безлюдні, порослі бур'янами та закидані сміттям. Багато будинків стояли занедбані, пухнасті від моху та оплетені повзучими рослинами. Ті декілька, що мали ознаки заселення, здебільшого були занехаяні. «Здається, що тут також померла велич минулого», – не без розчарування зауважив Лонгфуд. «Якщо вона і справді тут колись була». Баяц кивнув. «У наш час величі обмаль!» Із занедбаних будинків відкривався вигляд на широку площу. Довкола неї якийсь забутий садівник висадив декоративні сади, та газони там були ріденькі, клумби обернулися на тернові кущі, а дерева стояли зів'ялі та скарлючені. Із цього повільного занепаду здіймалася величезна приголомшлива будівля, чи точніше купа будівель різних дивних форм і стилів. Серед них виростали три високі круглі вежі з загостреними вершинами, що були з'єднані біля фундаменту, але вище розділялися. В однієї вершина була зламана. Дах у неї давно провалився, відкривши оголені крокви. Бібліотека. прошепотів логін собі під носа. Дже ця будівля геть не здавалася схожою на бібліотеку. Справді? Велика західна бібліотека. Промовив бояз, коли вони перетнули за непалу площу у високій тіні цих трьох напівразувалених веж. «Тут я зробив свої перші невпевнені кроки на шляху мистецтва. Тут мій учитель навчив мене першого закону, навчав мене його знову та знову, поки я не зміг бездоганно проказувати його на пам'ять всіма відомими мовами. Це було місце навчання, дивовижне і дуже красиве». Лонгфут втягнув повітря крізь зуби. «Недобре час обійшовся з цим місцем». «Час не буває добрим». Їхній поводир вимовив кілька коротких слів і показав на високі двері, вкриті облупленою зеленою фарбою, а тоді почовгав геть, дивлячись на них усіх із надзвичайною підозрою. «Допомоги просто не домогтися», – зауважив перший з поміжмагів, провівши поглядом землероба, який хутко втік, а тоді підняв свій жезл і тричі добряче стукнув у двері. Запала довга тиша. Джезаль почув, як Феро перепитала. «Бібліотека». Їй це слово, схоже, було незнайоме. «Для книжок», – пролунав голос Логіна. «Книжки!» – перехнула вона. «Марнування часу, бля!» Із-за воріт було чутно відлуння нечітких звуків. Хтось усередині наближався під роздратоване бурмотіння. Тепер класнули та скриготнули замки, і побиті двері з ріпінням відчинилися. На них зачудовано витрішився літній і досить сильно ссотулений чоловік. У нього на вустах застигло незрозуміле лайливе слово, а його зморщене лице з одного боку злегка освітлювала запалена свічка. «Я – Баяз, перший з поміж магів, і я прийшов у справах до Конейл!» Слуга продовжив на них витріщатися. Джезаль мало не очікував, що з його беззубого рота витече цівка слини. Так широко він був роззявлений. Тут явно приймали небагато відвідувачів. Однієї мерехтливої свічки було жалюгідно мало для того, щоб освітити високу залу за порогом. Під хисткими стосами книжок прогиналися важкі столи, на кожній стіні здіймалися полиці, що губилися у затхлі пітьми вгорі. На шкіряних кінцях усіх розмірів та кольорів, на зв'язках розкручених пергаментів, на скручених і надбало складених у похилі піраміди сувоях вирушилися тіні. На оздобах із позолоченого срібла та золота у тьм'яних самоцвітах, що прикрашали страхітливо великі томи, іскрилося та спалахувало світло. У середину цього зібрання старовинних знань граційно спускалися довгі закручення сходи з перилами, добре відполірованими незліченними руками, та сходинками, стоптаними посередині кроками незліченних ніг. На всіх поверхнях лежав товстий шар пилу. Коли Джизаль переступив порог, до його волосся прилипло особливо страхітливе павутиння, і він почав змахувати і виривати його, зморщивши лице від огиди. Господиня дому, прохрипів з дивним акцентом воротар, уже лягла спочивати. Тоді розбуди її, різко наказав Бояс. Зараз темніше, а я поспішаю, нам ніколи. Так, так, так, на сходи вийшла якась жінка. Коли давні кохані приходять до моїх дверей, стає по-справжньому темно. Голос у неї був глибокий і плавний, як сироп. Вона спустилася зі сходів із утрированою повільністю, тягнучи довгі нігті однієї руки по вигнутих перилах. Судячи з вигляду, вона, мабуть, іще не вийшла з середнього віку. Висока, худа, граційна, із завісою з довгого чорного волосся на півобличчя. «Сестро, нам потрібно обговорити нагальні справи». «А справді?» Єдине її око, яке бачив дзязаль, було велике, темне, з важкими повіками і ледь помітним хворобливим рожевим обідком, що сльозився. Воно млосно, ліниво і майже сонно обвило всю компанію. Як це не людськи Я втомився, Конел, твої ігри мені не потрібні. Ми всі втомлені, Баязе, ми всі страшенно втомлені. Прибливши нарешті до початку сходів і підійшовши нерівною підлогою до них, вона протяжно театрально зітхнула. «Були часи, коли ти був готовий грати. Як я пам'ятаю, ти грав у мої ігри по кілька днів поспіль. То було давно, все змінюється». Її обличчя спотворилося від раптового і бентежного гніву. «Ти хочеш сказати, все гниє, та проте, його голос знову стишився до низького шепоту. «Ми, останні залишки Великого Ордену Магів, повинні, бодай, спробувати залишитися гречними. Послухай, брате мій, друже мій, сонечко моє, немає потреби надміру поспішати. Уже пізно, і вам усім час змити з себе дорожній бруд, скинути оте смердюче ганчір'я та вдягнутися до вечері. Тоді ми зможемо поговорити за їжею, як це зазвичай роблять цивілізовані люди. Мені дуже рідко випадає нагода розважити гостей». Вона промайнула повз Логіна, захопленим його поглядом. «А ти привів мені дуже суворих гостей». Її погляд затримався на феро. «Дуже екзотичних». Вона потягнулася вгору та провела довгим пальцем по джизалеві щоці. «Дуже симпатичних». Джезаль застиг на місці від зніковіння, не уявляючи, як можна відреагувати на це панібратство. Зблизька було видно, що її чорне волосся, явно густо пофарбоване, біля коренів було сиве. Її гладенька шкіра здавалася зморщеною і трохи жовтуватою. Без сумніву, вона була сильно напудрена, і її біла сукня була забруднена біля подолу і мала помітну пляму на одному рукаві. Конейл, схоже, була така стара, яким здавався Баяс, а може іще старша. Вона вдивилася в куток, у якому стояв Кей, і насупилася. «Що це за гість, я точно не знаю, але я вітаю вас усіх у Великій Західній бібліотеці. Вітаю всіх!» Джизаль кліпнув, дивлячись у дзеркало та неміцно тримаючи однією обм'яклою рукою свою бритву. За якихось кілька секунд до цього він роздумував про мандрівку про те, що вона таки наближається до завершення, і вітав себе з тим, що стільки всього навчився. Терпимості та розуміння, відваги та жартовності. Він так виріс, як людина, так сильно змінився. Тепер вітання вже не здавалося доречними. Хоча дзеркало було старовинне, а його відображення в ньому темне та спотворене, можна було не сумніватися, обличчя у нього поневічене. Приємна симметрія зникла назавжди. Його ідеальна щелепа була сильно скошена ліворуч і з одного боку здавалася важчою, ніж з другого. А шляхетне підборіддя було вивернуте під негарним кутом. Шрам починався на верхній губі, звичайною малопомітною рискою, але роздвоювався і немилосердно впивався в нижню губу, опускаючи її та надаючи йому такого вигляду, наче він постійно і нагарно посміхається. Жодні його зусилля не допомагали. І з усмішкою ставало набагато гірше. Відкривалися потворні прогалини між його зубами, що більше пасували професійному борцеві чи бандитові, ніж офіцерові королівського полку. Йому пощастило лише в одному. Він цілком міг загинути дорогою назад, а тоді ніхто з давніх знайомих не побачить його так жахливо спотвореним. Убога втіха, ніде правди, діти. У таз під його обличчям крапнула одна сльозинка. Тоді він ковтнув, судомно вдихнув і витер мокру щоку тильним боком перед пліччя. Зціпив зуби в новому, і незвичному складі, а тоді міцно взявся за бритву. Він уже постраждав, і вороття назад не було. Може, він і став потворнішим, але при цьому він також став кращою людиною. І принаймні він ще живий, як сказав би Логін. Він театрально змахнув бритвою тезер, він театрально змахнув бритвою та зішкрябав безладні кубки волосся зі щик, із передвух, із шиї, над губою, на підборідді та довкола рота залишив. Борода йому личить, подумав він, витираючи бритву насухо. Принаймні, сяк так, приховує його вади. Джизель натягнув на себе одяг, який йому залишили, сорочку з затхлим духом і бриджі стародавнього та сміховинно-немодного крою. Приготувавшись нарешті до вечері, він мало не засміявся зі свого потворного відображення. Безтурботні мешканці Агріонта навряд чи його впізнали б. Він і сам ледве себе впізнавав. Вечірня трапеза виявилася геть не такою, на яку Джезаль міг сподіватися за столом важливої історичної постаті. Столове срібло було страшенно тьмяне, посуть затертий і потрісканий, а сам стіл такий похилий, що Джезаль постійно боявся, що вся їжа зісковзне на брудну підлогу. Їжу подавав незграбний воротар, який рухався не швидше, ніж тоді, коли підходив до воріт, і кожна страва перебувала холоднішою та сильніше застиглою за попередню. Спершу надійшов липкий суп, що приголомшував відсутністю смаку. Далі був шматок риби, пересмажений так, що мало не спопелів, а останнім кусень сильно недосмаженого, майже живого м'яса. Баяз і Конейл їли в мертвій тиші, дивлячись одне на одного з протилежних кінців столу так, наче спеціально хотіли всіх знітити. Кейлиша колопався в їжі, напружено позираючи по черзі на кожного з літніх майів. Лонгфуд із насолодою вгризся у кожну страву, всміхаючись усім присутнім так, ніби їм було так само добре. Логін тримав виделку в руці, суплячись і незграбно колючи свою тарілку, наче до шкільного шанка, а дуті рукавикам золо, що погано сидів на ньому, раз у раз потрапляли йому в їжу. Джизаль майже не сумнівався, що Феро за бажанням могла б дуже вправно користуватися столовими приборами, та замість цього вона вирішила їсти руками, агресивно дивлячись на кожного, хто зазирав її у вічі, ніби провокуючи їх заборонити їй це. Вбрана вона була в той самий забруднений у дорозі одяг, який носила останній тиждень, і Джизаль на мить замислився, чи не дали їй сукню. Від цієї думки він мало не вдавився вечерю. Джизаль не обрав би собі таку їжу, таке товариство чи таку обстановку, але річ була в тому, що в них за кілька днів до цього майже скінчилися харчі. Пайки в ці дні складалися з пригорщі білястих корінців, що їх викопав на гірському схилі Логін, шести крихітних яєць, украдених фери з високого гнізда, та невимовно гірких ягід, яких нарвав на дереві, очевидно, навмення, лонгфуд. Джезаль був би радий з'їсти власну тарілку. Він, суплячись, розрубував хрещувати м'ясо на ній і думав, чи не є тарілка і справді смачнішою. «Корабель іще придатний для плавання», – пробурчав Баяс. Усі підвели очі. Це були перші слова, сказані за тривалий час. Коней холодно змірював його тимними очима. «Ти маєш на увазі той корабель, яким Джувенс і його брати попливли до Шабуляна?» «А який ще?» «Тоді ні. Він не придатний до плавання. Він зогнив до зеленої каші у своєму старому доку. Але не бійся. Побудували новий корабель. А коли зогнив і він, побудували іще один». «Найновіший із них гойдається на хвилях прип'ятий до берега і щедро вкритий водоростями та морськими качечками, але на ньому завжди є команда та харчі. Я не забула обіцянки, яку дала нашому майстрові. Я добре виконала свої зобов'язання». Баяс сердито насупив брови. «Ти, як я розумію, хочеш сказати, що я цього не зробив?» «Я такого не казала». Якщо тобі вчувається докір, то річ у твоєму ж почутті провини, а не в моєму звинуваченні. Я ні на чий бік не стаю, ти же знаєш. Ніколи не ставала. «Ти говориш так, наче лінь найбільше з чеснот», – пробурмотів перший з поміжмаїв. «Часом так і є, якщо діяти означає брати участь у твоїх чварах. Боязе, ти забуваєш, що я вже все це бачила, і не один раз». І мені це здається нудною закономірністю. Історія повторюється. Брат іде на брата. Як Джувенс бився з Глустродом, як Канедія збився з Джувенсом, так і Баяс бореться з Калулом. Люди дрібнішають, світ більше, та ненависті в них не менше, а милосердя не більше. Чи завершиться це огидне суперництво так само добре, як інші? Чи воно буде страшнішим? Баяс пирхнув. Пропоную не вдавати, ніби тобі не байдуже. Чи ти відійшла б від своєї канапи на десять кроків, якби тобі було не байдуже? Мені байдуже. Я спокійно в цьому зізнаюся. І Я ніколи не була така, як ти, чи Калул, чи навіть як Захарос або Юлвей. Мені не властиво ні нескінченне чистолюбство, ні бездонне нахабство. Ні, насправді ні бо я із огидою втягнув повітря крізь ясна та кинув віделку на свою тарілку так, що та задзеленчала. Тільки нескінченне марнославство та бездонне ледерство. Мені властиві дрібні пороки та дрібні чесноти. Мене ніколи не цікавила перебудова світу відповідно до власних великих задумів. Світ завжди задовольняв мене таким, який він є, і тому я карлиця серед велетнів. Її очі під важкими повіками без поспіху глянули по черзі кожного з її гостей. «І все ж карлики нікого не топчуть!» Джизаль кашлянув. Її допитливий погляд упав на нього і уважно придивився до його жорсткого м'яса. «Ти ж багато кого розтоптав у гонитві за своїми амбіціями, так, коханий мій?» Баязове невдоволення почало важко, наче великий камінь тиснути на Джизаля. «Не треба розмовляти загадками, сестро, пробурчав старий. «Я хотів би знати, що ти маєш на увазі». «Ах, я забула. Ти прямолінійний у розмовах і не терпиш жодного обману. Ти сказав це мені, щойно заявив, що ніколи мене не покинеш. Якраз перед тим, як покинув мене, щоби знайти собі іншу». «Це був не мій вибір. Ти мене ображаєш, Конейл». «І я ображаю тебе?» – процідила вона, і тепер на Джезаля з другого боку сильно натиснув її гнів. яким чином, брате? Хіба ти не пішов? Хіба не знайшов собі іншу? Хіба не вкрав у творця спершу таємниці, а потім доньку?» Джезаль зіщулився і згорбив плечі, почуваючись затиснутим, як гайка в лещатах. «Толомей, ти пам'ятаєш її?» Сердите обличчя бояза стало ще холоднішим. «Я припускався помилок, і досі за них розплачуюсь. У мене немає і дня без думки про неї». «Неймовірно шляхетно з твого боку», – глузливо промовила Конейл. «Вона без сумніву зомліла би від вдячності, якби почула тебе зараз. Я теж час від часу думаю про той день». «День, коли завершився старий час. Як ми зібралися під будинком творця, жадаючи помсти. Як ми застосували все своє мистецтво та весь свій гнів і не змогли навіть подряпати ворота. Як ти шепотів до Толомей серед ночі, благаючи її впустити тебе». Вона притиснула зів'ялі руки до грудей. «Ти вдавався до таких ніжних слів. Мені і не снилося, що ти здатен на такі слова». «Навіть я, старий цинік, була зворушена. Як могла тобі відмовити така невинна істота, як Толомей, хоч що вона розсувала? Батькові ворота чи власні ноги? І яку вона одержала винагороду за свої жертви, брати? За те, що допомагала тобі, довіряла тобі, кохала тебе? Сцена, певно, була дуже драматична. Ви втрьох на даху. «Дурна дівчина, її ревнивий батько та її таємний коханий!» – вона пирснула гірким сміхом. Сценарій однозначно нещасливий, але він рідко коли закінчувався аж так погано. І батько, і донька. Падіння на місце з великої висоти!» «Канедіас був немилосердний», – пробурчав Баяс, – «навіть до власної дитини. Він у мене перед носом скинув із даху свою доньку». «Ми побились, і я скинув його, охопленого полум'ям. Так я помстився за нашого майстра». «Ой, молодець!» – Конеїл сплеснула руками в даваному захваті. «Усі люблять щасливі фінали. От тільки скажи мені ще дещо. Що змусило тебе так довго ридати за Толомей, якщо я ніколи не могла витиснути з тебе хоч сльозинку? Ти вирішив, що любиш чистих жінок, так, брате?» Вона іронічно затріпотіла віями, що на її старезному обличчі видавалося дивовижно неприємним. Невинність, найбільш скороминуща і нікчемна серед чеснот, я її ніколи не жадала. А може, сестро, це єдине, чого ти ніколи не жадала? О, чудово, мій давній коханий, дуже витончено. Мені завжди понад Десе, подобалася твоя дотепність. «Калул, звісно, був вправнішим коханцем, але він ніколи не відзначався твоєю пристрастю чи відвагою». Вона несамовито проштрикнула виделкою шматок м'яса. «Поїхати в твоєму віці за край світу, щоб украсти те, що заборонив наш майстер? Справжня відвага!» Баяз зневажливо пирхнув у її бік. «Що ти можеш знати про відвагу? Ти, яка всі ці довгі роки не любила нікого, крім себе!» яка нічим не ризикувала, нічого не віддавала і нічого не створила. Ти, яка дозволила зогнити всім дарам, які давав тобі наш майстер, залиш свої історії в пилу, сестро. Усім байдуже, а надто мені». Двоє магів гнівно витрічились одне на одного в крижаній тиші, і від їхнього кипучого гніву обважніло повітря. Дев'ятипалий сторожко відсунув стілець від столу, і його ніжки стиха завищали. Феро сиділа навпроти з набурмосаним у надзвичайно сильній підозрі обличчям. Мала куски і зуби, не зводячи лютих очей зі свого майстра. Джизалеві вистачало сіл хіба що сидіти, затамувавши подих, і сподіватися, що в цій незрозумілій супережці нікого не підпалять, Зокрема, його. «Що ж», – заговорив брат Лонгфут, – «особисто мені хотілося б подякувати нашій господині за цю чудову трапезу». Двоє старих майв одночасно вп'ялися в нього безжальними поглядами. Тепер, коли ми близькі до свого кінцевого пункту, навігатор ковтнув і опустив погляд на свою тарілку. Не зважайте. Ферро сиділа голяка, підтягнувши одну ногу до грудей, обтираючи струп на коліні й суплячись, вона насупилася на важкі стіни кімнати, уявляючи величезну вагу старого каменя, що оточував її. Згадала, як супилася на стіни своєї камери у палаці Утмана, підтягувалася, щоб визирнути з крихітного віконця, відчувала сонце на обличчі та мріяла про свободу. Згадала залізне кільце, що натирало їй щіколотку, та довгий тонкий ланцюг, незмірно міцніший, ніж здавалося, на перший погляд. Згадала, як боролася з ним, жувала його і тягнула себе за стопу, поки з її роздертої шкіри не потекла кров. Вона ненавиділа стіни. Для неї вони завжди були дугами капкана. Ферро насупилася на ліжко. Вона ненавиділа ліжка, дивани та подушки. М'які речі роблять м'якою людину, і вона їх не потребувала. Вона згадала, як лежала в темряві на м'якому ліжку, коли її тільки не обернули на рабиню, коли вона ще була дитиною, малою та слабкою. Лежала в темряві і ридала від бажання побути на самоті. Ферро несамовито дряпнула з і відчула, як із-під нього заточилася кров. Вона ненавиділа ту слабку, дурну дитину, яка дозволила себе захопити. Зневажала пам'ять про неї. Найбільше Фе розсупилася на дев'ятипалого, що лежав на спині в оточенні зібганих і зм'ятих ковдр, відкинувши назад голову. Щелепа в нього відвисла, очі були заплющені, дихання стиха посвистувало в носі, а одна бліда рука була вигнута під незручним на перший погляд кутом. Спить, як дитина. Чому вона з ним трахалась? І чому вона досі це робить? Їй взагалі не слід було його торкатися. Взагалі не слід було з ним говорити, не потрібен він їй, цей великий потворний білий дурень. Їй не потрібен ніхто. Ферро сказала собі, що ненавидить усе це, та що її ненависть геть не здатна згаснути. Але хоч як вона шкірилася, супилася і колупала свої струпи, відчувати те саме було важко. Вона поглянула на ліжко, на темне дерево, що сяяло в світлі жаринок у камінні, Намінливі бульбашки тіні серед зморщеної ковдри. Кого насправді обходитиме, якщо вона лежатиме там, а не на холодному широкому матраці в своїй кімнаті? Ліжко її не ворог. Тож вона підвелася зі стільця, підійшла і опустилася на нього спиною до дев'ятипалого, стараючись його не розбудити. Звісно, не заради цього, та вона не мала бажання пояснювати свої дії. Вона поворушила плечима, сунучись назад до нього, де було тепліше. Почула, як він буркнув уві вісні, відчула, як він перекотився, напружилася, підготувавшись вискочити з ліжка і затумувавши подих. Його рука обхопила її бік, і він пробурмотів їй на вухо щось безглузде і сонне, гаряче дихаючи її у шию. Коли його велике тепле тіло міцно притиснулося до її спини, її почуття безвиході ослабло. Відчувати вагу його блідої руки, що м'яко лежала на її ребрах, його важке передпліччя довкола себе було майже приємно. Тут вона насупилася. Приємно ніколи не триває довго. І тому вона ковзнула долоною по його долоні та обмацала його пальці і обрубок відсутнього пальця, що втискалася в простір між її пальцями, а тоді уявила, ніби вона в безпеці і ціла. А що в цьому поганого? Вона міцно взялася за його руку та притиснула її до своїх грудей. Тому що знала, це ненадовго.